Teatrul Național Radiofonic Mari spectacole Avram Iancu Adaptare radiofonică după piesa lui Lucian Blaga. Zice se pe aici o pasăre de mirare. La iați ochiul, dezvolt ca un tulnic. Cobește sau prorocește? Molcom moțule, molcom com spăiem și cu păcat. De asta să nu te apropii fără numai cu hire de greu un palm. Tare frumoasă și înaltă. Păi da, da. mă gândeam eu că trebuie să fie cât omul. Toată lumea despre ea vorbește, cum că ar începe să se întâmple ceva, cum că ar da de veste pentru ziua județului din urmă. Stau de pază că poate s-a întâmplat ceva. Cum nu o mai fost pe aici din vremea poveștilor. Da' eu, eu cred că pasărea s-a așezat acel lângă muntele bătrânii numai ca să ouă. E! ce-mi văd ochi, muma păturii cu carabină. Da' ce, voiai să o împuști sub sub stângă? Ori sub limba mă Ei, că Ei, deșagă, moțule N-am eu gloanțe pentru gaie de noroc Ei, păi dacă e de noroc S-ar zice că pasărea se cheamă sfântul niciodată Măicuțu, noi moții Suntem neam fără noroc Așa e scris și de asta nu scăpăm carabina mă apăr de căpcăunii de jandari, Că ne prăpădescu Pentru ei mulgem vacile, Pentru ei cosăm costișile, Pentru ei măcinăm ce brumă ne-a mai rămas. Dar ia minte, bădiță, ia minte ce-ți spun, O am amut pasărea, și ne izbăvi. Așadar, tot uitându-te la ea, te-ai dumirit? Vine lume vădiță, lume din multe sate ca să se uite la ea din desiș Și nu îndrăznește nimeni să o din locul ce și Un Bun loc, că de acolo noaptea vede toate stelele și o ardea lui. Iar dumneiei N-are somn niciodată Ne-o fi Pajură, măicuț Ce pajură, băldiță că Cunosc eu pajurile, nu, bădiță Pe aici n văzut nimeni pasăre asta Dacă n-ar fi așa înaltă până la umărul Voinicului, aș mai zice Și dacă n-ar sta Cum stă, de să Că mâni stă așa și să uită nemişcată Câteodată cântă sau cheamă din tulnic Poate-i fată măicuță Uuuh. Bacă nu, că trebuie să fie fișor altfel N-ar cânta ti fetele cum cântă În pădure păsări păsările dorm numai una n som o ca să facă om. Mai, mai, mare dracie! E, hai să o văd și eu! Dacă vrei să te mire pasărea, urcă! Urcă numai spre dreapta! Ține o ață până în tufa de sânge! Și coroiatul plisc Pasăre fără somn Mare și nemișcată Ca o troiță ești Sărumâna Și închinare până la pământ Dacă n-ar fi cu supărare Ți-aș pofti bună dimineață Și la mai mare Cum îți veni Să stai aici de pază În nouă săptămâni E cu adevărat de mirare. Alte păsări se mai purică ori se scaldă nisip, numai tu ești năzdrăvană, fire împetrită cu duh ducăuș Și stai cu ochii țintă la furtunile din împărăție, chiar om gândești să te faci. Păsările dormu Tăte păsările dormu Numai una n-are nu Numai una n-are somnul Gată să se facă omul Cata facă Drăguțelor, drăguțelor, să știți că astăzi, la apus de soare, aia gaia se face om Eu aștept aici să văd Nouă săptămâni pasărea o tot da freamăt ca din tulnic de aramă Poate să fie pentru o primejdie sau pentru izbăvirea noastră a tuturor eu cred că în curând o să ne treacă pe sub nas Multe blesteme și trădări Și oarecare jale Și care foc Și mai cred că tot ce se pregătește Nu o să fie de adică Noi băieșii care trăim acolo sub pământ Cunoaștem că ceva se încumetă în zare Că am fost puși la muncă și mai grea Că măcinăm piatră zi și noapte, tot aurul spălat, iar drumul peste munte. Vrea stăpânirea să-i munții de grabă. Iar s-a încercat. Hei, aici duce drumul la Brut? Dar dumneavoastră de unde veniți, domnul jandar? De la Bucium. Dar pe unde duce drumul? Pe unde a dus întotdeauna Mergeți numai până la brud? No, mai! dar n-ai răspuns A, nu Dar ce-a greșit omul ăsta, Mocanu, cel duceți legat? Cel cunoașteți? Nu vrea să-ți poie numele Păi cum să nu-l cunoaște? He, cum îl cheamă? Ca pe mine Dar ce-a făcut? A căzut în cursa diecilor Care ați însă și l-au pus păcatele să ridice cuvânt împotriva în rânduierilor yeah. A dat strigăt în țară că a de omorul nobili să iartă 77 de pă sunt capitan, o să fac bureți în beci Dar eu nu m-am gândit la nobil Cam am zis numai Cine omoară un păianj Eu nu sunt capitan, mă Eu jandar de rând, jandar de rând Eu n-am nicio vină Vrei, vrei să te vezi Odia cu un patru puștii Eu nu jandar de rând, mă Eu scăprar Auzit. Stai i cheamă moții tulnic? tulnic, domnule căprar. Pușcați, pasăre, și încă de grabă. Că de unde nu până duminică să face om? N-ați auzit cum îndeamnă chetrele la răscoală? Tă-te păsările dormu Tă-te păsările dormu Numai una n-are somnul Numai una n-are somnul Cata să când om, bate sus să, să facă Când îți vedea pe maica preci să știrbe n haine de jandar și cu pene de cocoș, să a face și pasărea om. <laughs> <laughs> Azi, nu știți, vreo român că fetelor Ce? Uitai să vă întreb se caută o doică pentru purcei nobilului telechii. Ha, ha, ha, ha. Haideți! ți bă. Hai Muma pădurii, muma noastră, Muma românilor de 100 de ani tot ține postul mare pentru săraca inima noastră Și nu mai putem rosti vorbe din vorbele tale când dosul lor zic jandarii că ascundem altele Și ne leagă în furci la piața arsă. Să nu zici maică, să nu zici paianjen, că zici grof Să nu zici iarbă, că zici iarbă de pușcă Să nu zici mie foame, că zici ucide Ați spus mai mulți decât ei – Cât mai răbdați? Nu păi N-avem puști să ne luăm la încercare cu țăvi de soc! -aveți pușt nu N-aveți puști, băieșule? – Nu! – Să fulgere de coasele și topoarele! – podi la lacrimile morții! Dacă n-am fi așa de peris de foame, am zice, așa e și ne-am voit repede. Dar dumneata cine ești? – Eu sunt capitanul vostru. – Care? Cum și de când? – Nu întrebați, nu vorbiți. Fiți gata că bate ceasul. – Sine, capitane, carabina asta! Și să nu ruginească. Mm. Și nu ce face. Așteptați. Fiți gata. Și unde mergeți, vestiți mai departe. E încărcată carabina maică? De dincolo de muche, i ajungi cu detunături. Fetelor, mergeți și voi din hotar în hotar și spuneți: L-am văzut pe capitanul moților. Da. A, așa. Așa, să nimeresc un singur glonte pe cei doi jandari. Cu tine mă cunun când mă întorc. Acum nu da? se poate că încep săptămânile de foc Bine, bine, nu mai e să vreau Și te vreau, vrea numai de mi-i vrea? Ei vrea dacă ghicezi de unde ești? Da Tu, tu ești montariță din albac Hai să da, Numai că nu de mirare că mai ai după după gurguiu opincilor Moțule, da. hai băieșule, hai ha, veniți după mine Oh, cine o fi fost? Ca un braș Și înalt, înalt ca tu da. ăsta Pe tine te-a sărutat Da Și vouă de fața ca de ursit. Mie, mie ca de soare Fetelor Da? Ce? Fetelor Ce? Pasărea Pasărea? Nu-i Nu-i? Pasărea Pas Numai ei pasărea. pasărea Pasărea fără somn unde-i pasăra? Uite, chiar ca am fii. Noi, lasă, lasă! Să Hai plecă. să mergem! Să mergem, că e târziu! Da. Ergi! cei Ergi-che! Ți se genele de somn, nu-i așa, da. Ergi? lasă e supărată, Ergi. Supărat, ergi. Să A sărit Sandra din temirce, hmm. Să ne trăiești! Ergi, ergi mărițo! Să ne trăiești. Uite ce, ia, hai plecați-o dată! Că vă zboară musculițele de vin în prajma gurii ca la cepul butiilor! Ach, mă, dar aș prepara cu grădinița pe piept? și tronul descheiat ca un jubăr gol pus la soarte. Să... Auzi, zic moții că Avram Iancu, minunea din Vidra, e capitanul lor. Se laudă moții că într-o zi o să ne toace la cap. Pe noi, zic moții că ei s-au jurit împăratului. Ha, ha, auzi, păpușii de paie se agață cei de senneacă și de un pai. Moții. Au prins o claie întreagă, a? <laughs> Zice Iancu că fiecare valah e un munte. Un munte. Molte vorbește no, no. Iancu, no, no. cel cu săritura neașteptată Dar no, no. el nu știe ce zicem no, no, no, noi, jandarmii da, Erji, fată mândră și frumoasă, joacă furisitul Joacă pentru jandarmii, no, care îți apără cărciuma de focul și grin din amoții la Joacă și o de volbură de pe la la Da ce la la a voi mi-o apărați În loc de plată, cum s-ar zice Dar asta nu se mai prinde Adu vin, Ergi, adu vin în cizmulițele tale. Uh -huh. Oh, cum ti-aș mai bea căldura și tinerețea? Plata, plata! Plata și afară Mâine, Ergi, mâine, ca astăzi suntem grăbiți! Așa spuneți mereu. Astăzi trebuie să prindem pe Avram Iancu. Ce? Băiatul cu ochii, vineți de la Vidra. Ia, ia uite ce scrie aici. Ce? S-a pus preț nobil pe capul lui. O mie de zloți. Iancu trebuie prins. Numai așa vom avea pace. cine îl prinde sau cel ce da ajutor să fie prins, își umple buzunarul, că poate să tot bea de cu până la anu. Ianoș, bate un cuin. Da, bate acolo. O mie de zloți pe capul lui Avram Iancu. Ia, ia uite echipul cu căciula ca un coperiș de paie. Nici drept, nici sucit. Pe un bordei de la Prisaca Zlatnei Ia gata, hai, Ei, hai, hai. afară Hai răbdare, Erji că plătim noi Plata și afară, vă Bine, hai, hai să mergem Închide cârciul, Erji, că Las e târziu că E târziu, Închide bine zăvorul Ergi, să nu ți intre un priculic sub sol Ia. Multe vede luna, mă ghiuri, mă prin ferestrele oamenilor, fete dezbrăcate ca argintul, preotese de aur, tinere ca focul. <tubes tone> noapte, noapte, noapte, noapte bună, noapte bună, și. -nice. Ce -ne. bă Băiatul cu ochii vineți. Ăla Elena de moților. Parcă minunea de la vidra o să sară tocmai în groapa lupului. să șterge încă de multe ori la gură. O mie de zloți. Zoc că-i prea puțin. Cine? Cine? Miroasea pipă ungurească. E fum să-l tai cu briceagul. Deschide fereastra, fetiță. Da. Să intre stelele. Aer, fetiță, aer. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, ce nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, de nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, pentru pentru cine ca aici se întretaie răsăritul cum ia noaptea Se e vorba mai îndrăzneață decât inima <gânt> Ce poftește domnul Moț? Că măria ta pari și domnul un pic, dar și Moț Na. Cum te cheamă? Ergi sau Băji? Ergi Băji, tot un drac da. Ai vin de piatră, Băji Acum ai nimerit-o chiar așa cum nu-mi zici. Repede, Ergi, da. sunt grăbit Ei, doamne că noi pornim cu noaptea în cap, domnule Moț. Mai are calendarul zile. Pe Maria ta cum te cheamă? Repede bej, vin de piatră că mă grăbesc. <laughs> e, d -d dacă îți Moț, de ce îmi spui Maria ta? Pentru că ai ceva în dumneata că trebuie să zic Maria ta... Află că numele ce mi l-au dat părinții a fost ca un dinte de lapte. L-am pierdut încă de când eram copil. Eu sunt Moțu, Ergi. Moțu fără nume. Fără nume pentru fetele proaste. Dar în gazete, măria ta și pe foile jandarilor, mm. ai nume și încă ce nume, ca un steac. Ia uite acolo. Mm. Mm. Și ce scrie? Mm. O mie de zloți? Da. Pe toate porțile a s-au bătut foii de-astea roșii, ca în vreme de boleșniță. Parcă în fiecare casă ar fi un bolnav de care se ferește. ferești. <gânt> ha, hai, adu vin, a adu, vin, adu Așa, da. roade și florile fetii, că n-am o văz. Dimineața, trecem prin Belgrad și îți dau din iezlea împărăției. A, și patul? Bun, alb ca laptele. Poftim! Ah. Yeah. Da, să știi că am călcat porunca primăriei. Ce poruncă, Ergie? Nu e voie să dăm niciun fel de băutură moților, că e răzmeriță. Mhm. Mm. Mm și tare mă încurcă rândul astea, dacă mai ține mult ajung la sapă de lemn. Ascultă, mm? astă seară au dat pe aici jandarmi unguri Da, numai ce plecară, patru Ianoș, Simon, Ghiuri și încă o dată Ianoș Și... Ce-au făcut ei pe aici? S-au fiert câtești patru în mare petrecere au băut și au jucat cărți. Pe urmă, iar au băut și iar au jucat cărți. Și au jucat mare? Foarte. Ziceau că cineva e ca și prins și atunci Simon a jucat pe capul oluia de zicea că e ca și prins. Sunt mulți Jandarmi, păi Sunt mulți jandarmi unguri aici, în sat? Ia zi. de asta să nu mă întreb, că eu sunt unguroaică uh -huh. și nu știu. <laughs> Așa e, drept e. Drept e. Așa îmi place. Așa răspuns înțeleg și eu. Dă-i, ascultă... Da. Din ce parte bate vântul astăzi, peste hornurile și fumurile a brudului? Asta vrei să știi ca să nu te poată urmări copoii? Nu, iarăși, nu. Te-am întrebat numai așa, ca să nu tac. <laughs> mai ales ca să-ți o glas. Da, știu că ai o sete. <laughs> Păzește-te să nu mă bești pe mine din greșeală, domnule Iancu. Da, e adevărat că se măncui Iancu. Am mai mai spus și alții. Dar cu capul meu nu se câștigă nici jumătate din prețul trâmbițat Dragă mea, nu face să te nu sunt eu Măria ta am auzit că și Iancu parte în breu fluierul la stânga iar l către. Uite, stai Și pistolul la dreapta, Iu, uite -l. Da, se poate, se poate Dar ce are face asta? Sunt pe semne ca și el născut sub zodia gemenilor Unul din cei doi gemeni visează și cântă am. Celălalt stă la pândă și făptuiește Nu sunt eu, Iancu Asta ne-a nimerit pentru cu viitorul e tulbure și drumul nesigur. Am pornit și eu pe un drum tulbure și spre un viitor nesigur și... Uite, am ajuns în cărciuma asta. Pot să o iau iar înapoi cum pot să și merg înainte. Tu ce crezi, Hergie? Da. Ce spune inima când te uiți în ochii mei? E... Hmm? Să mă întorc sau să merg înainte? De Iancu, puțin îmi pasă. Nu o să de el foc chiar sprâncenelor mele. Întoarcă-se sau meargă înainte. Dar măria ta să rămâi până dimineață uh -huh. Și dimineață să mă întreb din nou ce să faci uh -huh. Iar mâine spre seară vom hotără ah, Vezi, ah. Zergii, când se întâmplă să beau trei pahare Și când stau lângă o fată mare Mă, mă copleșește totdeauna nu știu ce amar Și se isc în mine o, o văpaie așa cât casa Iar înăuntru se ivește ăla care cântă și atunci, în loc să mă întorc sau să merg înainte, sunt ispitit să stau locului. Sfatul tău nu e rău, nu? Numai că sfatul tău mă în două. Și sunt destul de rupt, și fără sfat. Acum, în scal, nu mai e puțin inima, în pahar și pornum pornesc. Mm. Ca să se ivească în mine celălalt, ăla care stă la pândă și ține mâna veșnic pe pistol. Ah. Cât plătesc? Nu, Cât plătesc nu, nu, rând? încă nu. Cu da. câiciul asta. Parcă iar ești Iancu! Oh, dar mare dragoste la meleagurile astea! Fetele, fetele... Tot la Iancu visează, și unguroaicele, și Româncii. Ce n-aș da să fiu eu, Iancu? Oh. Mai treci pe aici, Măriata? După cum o hotărât calul, dar am bate el, n-ai grijă. Știi, a mâncat fânul din perna ta și o să tragă de-acul la hanul tău. <gântări> <gântări> cum ții numele, Măriata? i sunt Maria! Ce-a fost? <gântări> De ce ai tras în foaia de urmărire de pe ușa? Ți-am suflat cum mă cheamă, Ergi. Aici, în munții ăștia, eu sunt stăpânul. Nu se cuvine să atârne foaile alea de urmărire pe toate ușile și porțile? E păcat mare, ergi. și -o rușine. Nu se pune preț așa mic pe capul soarelui, chiar dacă soarele nu e decât soarele moților. Ce? Maria, ta, vii jandare! Ergi, fii fată deșteaptă până la urmă! Ai prilejul să câștigi o mie de zloți, nu? Poți să ajungi, doamnă mare, la Buda! Maria! ta! Eu cred că de nu veneau, tot rămâneam la tine până dimineață! Știi ce să le spui? Spune-le că pot să mă ajungă pe drumul către Sibiu! Dar să se grăbească, să nu piardă vremea! Că altfel la dezarmez ca pedeapsă! Da. Ba s-ar putea să le deșmuiesc și capetele! Ha-ha! <laughs> Noapte bună! Noapte bună, I -i... <fart> <Dar -mi, fart> Unde? A fost Ian aici? A fost. Și te-ai tăvălit cu el în pat? M-am tăvălit. Cu Valahul! Valahul și-a plătit vinul, nu ca voi. Ah, are fata Duhul Agoniserii! Și ce ți-a mai plătit? Hă? Să vă fie rușine, <gri> sălbaticilor Că de ar fi după voi m-ar scoate în curând cu toba la licitație capăului țarnică Și o care și-a prăpădit averea cu toți derbedeii. <gri> pe unde a pe fereastră. pe fereastră Pe fereastră acu pe drumul Clujului Și când se o întoarce, spunea că o să vă dezarmeze Și o să rămâneți de râsul atot <gri> Vorbește a tot vileagului. Vorbește aiurea, fata ergi. Bia fată, i-am stricat socotenile <grijă> Cu atât ploaie nu se răcorește nici măcar o văduvă Dar eu știu că numai de rușine o spune <grijă> Și mai știu că și pe urma lui Iancu tot fată mare a rămas <grijă> La noi nu se uită și domnii nu se îndură <grijă> Aici, la Sibiu, Comitetul Național Român. Domnilor, punem la vot prin ridicare de mâini propunerea. Da. Iarăși, toți, în afară de domnul Avramian. Ian. Obstrucție! Unii o fac cu pleava cuvântului, alți cu tăcere. Propunerea a fost primită. Domnilor, cine mai dorește să ia cuvântul? Eu, domnule președinte, domnul advocat Duhu, domnule președinte, domnilor delegați, după toate veștile din toate părțile, împărăția trece prin vremuri tulburi, ca să nu zicem deosebit de grele. Grofii s-au răsculat împotriva împăratului, le cunoaștem scopurile, să nu ne dăm amăgirilor. Eu cred că, mai înainte de a tălmăci în cuvinte dorințele poporului românesc, se cuvine că acest Comitet Național să asigure încă o dată pe Majestatea sa Împăratul de toată credința pe care nimic nu o va zgudui și nimeni nu o va clătina. Domnule Președinte, să fie cu iertare, ar vrea să spun... Încă o clipă, Părinte Păcală, încă o clipă pe urma cuvântul. Din solia ce o trimitem la înălțatul împărat, sunt de părere să facă parte aceleași luminate fețe vlădicești și aceiași oameni cu știință de carte care au mai fost și care cunosc meșteșugul greu și a nevoios de a stăia drum până la treptele tronului. Mai nimerit ar fi ca trimis odată ajuns. Să-l întrebe pe Înălțatul Împărat dacă el e cu adevărat Împăratul. Umbla nume zvonul că slugile poartă aceeași barbă despărțită în două ca monarhia. Păi dacă cel întrebat din fața lor a răspunde că așa este, atunci trimis și să știe de la mine, de la popa păcală, că acela nu-i împăratul și să nu se lasă înșelaz de năluca de împărat din fața lor. Da, da. Spus, Mai atât și retenii avem și noi să știm că împăratul e acela care întrebat fiind de aceasta îi va da pe trimiși pe scări la vale căci asemenea lucruri nu se întreabă dar de unde să știm atunci care-i împăratul cu adevărat de vreme ce atâția seamănă cu el și umblă să te încele cu tot din adinsul chiar în casa lui. Pe, părinte păcală, părinte păcală, o faci în râs sau întradins. Ești opă sau sfetnic de șătoare. Grăind cum am grăit, nici n-am zâmbit, nici n-am plâns, cu toate că am spus lucruri vrednice de plâns într-un fel ce părea a fi de râs. Eu din partea mea așa cred că de la Horia încoace niciun român n-a mai văzut pe împăratul și că nici una din soliile noastre n-a ajuns până la el, ci s-a oprit în fața unor făpturi asemănătoare lui de pe de jos. Părinte păcale, l-au văzut toți trimișii noștri, să lăsăm glumele. Cine au făgătuit să fim numai cu răbdare, că toată starea se-ntreaptă. Ei, vedeți, aici mi se pare că zace greșeala domnilor voastre care stați, dar nu cugetați. Împăratul simți? ține cuvântul totdeauna și în toate împrejurările. Cum împăratul așa zis, pe care le-l-au dezlușit în umbră trimișii noștri nu și-a ținut cuvântul, e invederat lucru că acela nu era împăratul cel adevărat. Sau eu am dreptate că împăratul care a fost văzut de ei noștri nu era cel adevărat? Sau aveți dumneavoastră dreptate și atunci spuneți că împăratul nu ține cuvântul, ceea ce nu se poate. Căci îmi veți îngădui să spun cuvântul împărătesc E cuvânt împărătesc, drept, unul și fără de desubturi, nu schimbăcios la culoare și nici scăpător printre degete ca nisipul pe care îl scoți cu mâna din apă. E, să Se ce Domnilor, domnilor, să trecem, domnilor, la hotărâri! Dieta de la Cluj, care a votat Uniunea Ardealului cu Ungaria, nu prezintă decât vrerea îmbătată de drepturi feudale a celor 100 de baroni și grofi. Drept aceea noi, românii, cerem încă o dată de plină și neștirbită autonomie națională. Și fiindcă două soli la majestatea sa au rămas fără răspuns din pricina unor slujbași Vom alcătui o nouă solie care încă o dată să aștearnă luminatei sale fețe jalbele noastre Domnule Iancu, poftești ceva? Nu, nu, nu nimic, mă lăsai numai așa dus de alean și privind prejur, m-am întrebat pe care chelie o să cromcă corbul. Nu cu coasa însângerată vom intra în noul veac. Nu cu puterea și cu fapte negândite vom dobândi îndurarea celor de sus, ci cu purtarea așezată și cinstind legile cu blândă omenie. Da, da, da, și da. eu sunt de părere să așteptăm să așteptăm să ne dea grofii certificate de bună purtare. Numai cât acele certificate nu vor fi scrise pe piele de câne, ca diplomele de doctorat ale domnilor voastre, ci pe pielea noastră de rumâni schinjuiți, să aștepte, deci, cu răbdare cei ce au piei de năpârleală. Apoi da! așa e, au fost omorâți înciognirile din urmă cu nobilii trei popi și țărani fără număr. Dar măcelul de la Mihalz și de Aiurea toate măcelurile din vremea din urmă, din vina voastră, celor tineri și nesăbuiți s-au făcut. Vă zgândăriți satele și astățați focul, iar focul e fiară fără minte. Cine-ți gândără? Cine-ți gândără și cine-a Păi, N-am auzit bine ce ați zis. De când la Blaj și Aiurea am pus la adăpost cu 10.000 de moți din coase și din spate, am surzit de ureche. N-am auzit ce ați spus. Domnule Iancu, dacă crezi, ca s-o asul ca tinerii să ia cârma, poftim, poftim. Am trei doctorate, unul peste altul. Dar dacă crezi că inteligența dumitale, Domnule, domnule președinte, domnule președinte, aici pe catedră vă șade bine. Aici nimeni nu vrea să vă ia locul. Conduceți dumneavoastră de pe catedră. Eu voi conduce de pe munte. Ți-a ales cineva conducător? Pe președinte l-am ales noi toți, o de voturi! Căpitan în munți nu m-a ales nimeni. Căpitan m-am ales acolo cu votul gorunilor. De mai multe n-am avut nevoie. Chiar și pe al meu l-am cinstit altuia. Domnilor, de șase luni vă tot ascult. Dimineața povețile, la amiaz propunerile, seara sfaturile. Acum bate toamna la poartă. Care sunt roadele și foloasele? Și în ce mai putem pune nădejde? Ce-ați dobândit cu măsura chipzuințelor și cu umilința căruntețelor dumneavoastră? Trăim în împărăția morților, domnilor, unde nu hotărăsc bunele cuvinți pe care v-ați adunat să le lăudați, ci poruncile sângelui care se apără. Eu vin de pe arieș și pretutindeni, în munți și în voi am văzut hambare arzând, cocoș în flăcări pe crucea caselor, am auzit cucuruzul pognind în poduri, în noapte am văzut stâni în sat sate întregi, numai scrum. Mumesc scurmând în cenușe și pretul tinden, am auzit strigătul sugrumat. Nu mai avem copii de dat spre spintecare, nici fete de măritat cu batjocura. Domnilor, sau punem pumnul în pieptul furtunii, sau pierim. Ne facem nerâși prin dezbinare, se ridică copiii împotriva taților. Așa pierd noroadele prin nerăbdarea tineretului. Nu Așa. sunt eu, nu sunt eu acela care să mă dau înapoi de la închinarea în fața bătrâneții. Însă, vedeți, noi astăzi, sunt vremuri și vremuri. Ceasul lumii, ceasul care bate, ne încearcă puterile, nu înțelepciunea. Sub ceasul care bate ajung la drepturi cei care le cuceresc, nu cei care le cerșesc. Cu jalbele de până acum suntem cerșetori și nici măcar nici de milă. Nu se stă cu mâna întinsă în poarta vânturilor. Vorbe de ambițioși! S-a între noi, un duh și fără măsură! Stau în fața dumneavoastră, fără trufie, dar și fără sfială. Eu mă duc să-i strâng așa cum îmi place mie și cum cred eu că trebuie strânși toți semănătorii. Fac cetate în munții mei, cu moții de acolo, cu mumele și cu stâncile de acolo. Stă la de butean în zărand, popa barin la turda, probul la iud, bucurul la cricău. Să clădim prin luptă, să clădim pe oțel! Lesne să spui, dar cu ce? Sămânță de foc este pretul tinden, foc e seber, la Blaj, foc e Roman pe câmpie, Solomon la hațeg. și până acum nici eu nu sunt cenușe, acolo unde sunt. Ar fi o provocare mai mult! Da? Provocare? Provocarea vine din partea celor la care ne rați satele de pe fața pământului. Eu voi proceda la atac. Domnilor, nu mi-am ridicat glasul aici ca să vă dau prilejul de a mă dojeni că nu cinstesc vârsta. Țin numai să spun că este ceva mai depres decât viața. E neamul nostru, cel fără vârstă ca soarele, ca apa și ca muntele. Domnilor, dacă s-ar întoarce soarta, nu uitați că Avram Iancu vă primește oricând, cu brațele deschise acolo în munții lui. Să te mie, că nu ne au făgăduit și penzie. Da. Plașinul. am da. și să fie chemat de apoi. Dar se poate fără Ai el. Da. Da. faceți ce Domnilor, Vă rog Domnilor, domnilor acest tânăr s-a ridicat împotrivă. Și nu înțeleg cum va mai putea fi înduplecat să se astâmpere. E timpul ca acest comitet național să fie deșertat de toate elementele nedisciplinate. Propun, propun ca din Comitetul Național, cârmuitor al întregului norod românesc, să nu mai facă parte decât bărbați trecuți de 40 de ani. Se primește! Se primește! Domnilor, numai așa se poate lucra. Nu voi pune întrebarea dacă mai este cineva între noi care să nu fi împlinit 40 de ani, Do mai fi cineva, nu mă îndoiesc, că acela va părăsi singur sala, așa cum în cele din urmă a avut și ea cu bună cuvința să o părăsească. Dați-mi voie să nădăjduiesc că de acum ne vom găsi în frățească potrivire de cuget. Împrejurările poruncesc cumpătare și chirzuială. Nu avem altă cale de urmat decât aceea unui nou apel supus și călturos către înălțatul împărat. Nu! Ce este? Șandarii! Toți domnii să poatească mânti! Domnul Abram Iancu, să vină în Iancu nu e aici. Iancu a plecat. vă vom noi să vorbiți! Iancu nu mai scapă! Nimeni nu mai părăsește sala! În numele de Guvernului, declar arestat întregul Comitet Național al Românilor. Nimeni nu mică! Îl rog! În alta adunare, eu încă n-am împlinit 40 de ani. Trăiesc Iancu! Trăiesc Iancu! Trăiesc Întâiul, al doilea și al treilea jandar, m au împușcat tot ce le-au căzut în mâini. Bătrâni, femei și copii. Vor rispa spăși. ăsta? Se spune el că se arată foarte viteaz. Eu mi-am făcut numai datoria. n am împușcat decât un câine. Cu alte cuvinte, hinger. Dar ai fost laș că l-ai împușcat pe la spate. Iar cânele, cum îi zici, a fost un român. Președintele Comitetului Național. Câine! Na, na, na, na. Nu, nu, nu, nu, nu-l lovești. Aveți piciorul repede, n-am ce să zic. Când la a brut, când la sibiu, când la turda. Mm, tot pe urmele Iancului Dar v-ați repezit în prăpastie Câtă ură Și pentru ce Fiindcă vrem și noi românii un petec de cer deasupra noastră Luați-l de aici Aia. Aia. Capitane Domnule Prefect O cunună de fapte ai cules în trei săptămâni De la Abrut la Iud De la Iud la Turda De la Turda la Cluj și mai departe cu cetele de moți, ai dezarmat într-un iureș toate gărzile ungurești care țineau sub teroare și foc ardealul. Totul se datorește bărbăției unuia singur. Nu, no, cu un cuvințare are adomitare locotenente, Graț, totul se datorește priceperii bunului meu sfetnic militar. Adumitare. Despre faptele moților mi-ar plăcea să auze însuși împăratul, să afle maiestatea sa care o strage în răsărit. Atâta vreau. Celelalte mistoare la ureche. Capitane! Da ăsta e Ilie de care ați întrebat și care s-a străduit cu osebire în luptele de la Huedin. care Ilie, mă? Îl cu ah, da. Zii așa, Ilie. Ei băgat în răcor și ei micșorat cu un tun. <gri> Măria ta, ia că, făcui și eu ce putui, că numai dată trăim. Dar tunul nu era mare, că nu l-a și putut căra. Mm. Nu avea mult mai groasă ca un tulnic de al nostru. <gri> mă gândeam... Iacă noi nu prea avem tunuri, cum ar fi să le fur unul, să ajungem și noi în rândul oamenilor? Și l-am furat în toiul luptei. Ardea încă țava de bătaie că l-am luat sub soare. Ilie, fapta tău e de toată lauda, nu trebuie să-ți o micșorezi. atunde tundea binerea. te voi da drept pildă cetelor. Și vreau să te fericim și cu Laudăți noi, măriata, în irima noastră, Cât despre mine ce să doresc, că dorința mea cea mai mare... Îmi era să te văd. Așa cum te văd. să mă las să cânt odată din fluierul la care îl porți la breu Uite, ia, ia el, Iar, ți l dau ție Mulțumesc. Să cânt fetelor din sat. Hai, țin Mulțumesc. Dar aș mai vrea ceva, Măriata. Ia zile. Măriata, să mă iert, dar n-am încotro că mă tot îndeamnă Irima să mai întreb ceva. Întreabă, Irima întreabă. Spun oamenii că n-ai născut din muere, ci făcut din vultur. Dacă n-arhi fetele care tot cântă În pădure toate păsările dorm Numai una n-are somn Cată să se facă om Aș zice și eu, ia ca așa vorbe, da Uriaș pe din afară, copil pe dinăuntru e, mă, tu fur sub soară un tun aprins din tabăra nobililor Și crezi în povești scornite pentru nevârznici Băi, prâncule, eu sunt din vidra de sus și am avut mamă cum se cade Tata trăiește încă tot în vidra și când se gândește la mine și adună lacrimile în năframă, ia uite-te, amide. Se vultur. iau avulturi. Salame. Eiile, tu ești fecior cu mintea întreagă. Spune fetelor să-i Că de ajung să pun mâna pe ierile, frig șoldurile. vedea atunci, ai avea tot vulturi. De asta mă pot îngriji și eu, Nu <laughs> Numai să nu țiești ți din cuvânt! <laughs> <laughs> încă n-ai împrânit 25 de ani, capitane, și ai intrat în legendă. Alții se căznesc cu 80 de ani și nu intră nici măcar în istorie. Legendele sunt morminte. Eu nu sunt încă la capătul drumului. Unde prind o legendă, o calc și o deschid ca un mormânt. Să iasă din el capitanul cel viu. Domnul prefect Iancu Cu ce vă putem sluji? Locotenentul Schuler trimis de comandantul trupelor imperiale, generalul Puchner de la Sibiu Domnul general Puchner ține să vă mulțumesc din toată inima pentru ajutorul dat trupelor imperiale împotriva răsculaților Domnule locotenent, în cele rostite s-a strecurat, cred, o mică greșeală de informații. Mm. Domnul prefect Iancu a călcat și a zdrobit singur cuiburile de viesp Trupele imperiale n-au fost decât un slab ajutor pentru domnul prefect Iancu Ciudat Ciudat și aproape de necrezut Dar dacă o spui dumneata, domnule locotenent Nu ne rămâne decât să o luăm la cunoștință Voi raporta Totuși, faptele a în trecutului Sunt deci fără importanță Ardearul a fost curățit de răsculați Și de toate cuiburile de neliniște Pentru pacificarea țării să acu dezarmați și emoții la dezarmarea lor se va proceda mai decât și chiar în acest loc Trebuie să fi la mijlocul neînțelegere Situația în care să te împuși... Situația e destul de limpede Vi se dă prilejul să arătați dacă sunteți și dumneavoastră niște simpli rebeli Sau oameni ai bunelor rânduri. Domnule locotenent, prin felul cum vorbiți Mă faceți în adevăr să cred că vă înțelegeți greșit în sărcinarea Cel puțin prin tonul cel întrebuințați. Nu vom dezarma Rebel? Socotiți-mă rebel, socotiți-mă tot ce poftiți nu mai am pielea prea subțire și am câștigat o obișnuința de a mă vedea bănuit de oameni, cărora nu le-am voi decât binele. Generalul nu discută, ce poruncește. Eu nu sunt sluga generalului, fiindcă nu sunt sluga nimănui. Cu generalul sunt dispus să colaborez, dar nu pot să primesc porunci din partea dumisale. Eu nu sunt răspunzător decât împăratului și mie, iar pe împăratul lapăr, din al meu un demn așa cum cred eu că trebuie să lapăr. Noi nu ne simțim decât straje luptătoare. Ce vreți, domnule prefect? În S-au întors apăle în matcă, oamenii se întorc la vetre. Nu se poate îngădui să rămână în munții apuseni un popor întreg în armat. Ce vreți, foc fără moarte? Vreți să fiți stat în stat? Generalul vede stările cu o seninătate fără răspundere. De altfel, moții n-ar dezarma nici dacă eu le-aș da această poruncă. Mergeți în fața lor și îndrăzniți și strigați. Moților, acum fiți buni și dezarmați! Moților, așezați carabinele stânjeni și întoarceți-vă la vetre. Moților, prezi de un veac, nici nu vor mai visa să vă atace. Dați puștile să le punem la fum. Moții v-ar fluiera sub nas din frunze verde. Foarte grav ce spuneți. Aceasta ar dovedi că moții nu sunt decât o ceată nedisciplinată și fără conducere. Cum sunt, cum nu sunt, acești nedisciplinați au salvat în împrejurări strigătoare cinstea generalului Păhnar. Prin fapte pe care vă faceți să le desprețui. Cum plidenii disciplinate trebuie să fie fost trupele imperiale Dacă chiar și o turmă fără conducere ca a noastră a putut să împiedice dezastrul Nu sunt deloc înclinat să intru într-o dispută pentru care trebuie să stăm pe trepte deopotrivă de înalte Generalul e un erou despre care nu se poate spune că a fost salvat Cu atât mai puțin că a fost salvat de niște... De cine? De niște? De niște? De ce nu vă spuneți gândul până la capăt? De ce sporiți jignirea? Ce nu aduceți cu un cuvânt pe care nu-l rostiți? Domnului locotenind noi n-am înroșit arieșul și zmârcurile mureșului cu sângele nostru pentru slava împărăției Ca să fim jigniți și umiliți încă înainte de ce s-au limpezit iarăși apele Generalul și-a arătat părerea, mi-o arăt și eu Nu dezarmez și-mi iau toată răspunderea Va veni asul tulbure pentru noi toți când generalul va înțelege împotrivirea în mea Așa e totdeauna, soarta aruncă omului funia pe după gât și omul își face singur nodul Așa e, dar nu știu cui se va potrivi vorba aceasta Să nu ne grăbim să lăsăm timpul lui Sarcina să ne -o arate. Eu pun tot în acest joc al sorții. Generalul nu pune nimic. Nu credeam să fie atât de neînduplecat. Domnule prefect? Salut. Am, am plăcut, Am plăcut domnule Ian. Da, și mie, și mie. Dar să vedem cum o să îi placă generalului. Să vină tribunii. Tribuni? Tribuni? Nu știu pe ce răboși se înseamnă faptele sângelui. Sigurie că voi l-ați umplut cu semne care nu se mai șterg. Și acum faptele noastre nu mai sunt, fiindcă toate sunt acum ale trecutului. Este numai ceea ce vine. Timp de veselie nu avem nici de somn. Treji trebuie să fim. Treji și limpezi. La primăvară când puhoaiele se vor uni la vale, oștile nobililor se vor îndemna la deal. Și nu tăvălugul și roțile de apă vor opri. Ci voi! Tu, Dionisie, da. stavile la bucium. Tu, Probu, piatră de hotar la măgina. Tu, Bistran, stâncă la bistra. Tu, Bucur, frunte la cricău. Da. Vă dau în grijă cheile munților. Cine îndrăznește să se ia de piept cu munții, poftească! Nu ne facem spaima de oaspeți! Toate în toate cheile. De. Iacă le înfig aici pe hartă. Otvanii au ocupat cu trupele sale toate intrările în munți. Groza trebuie să ocupe măgurea slatnei. De acolo le putem cădea în spate. La brut le aplicăm farfecile, la bucium, broboada și la turdaviscul. Harta de război a moților. Ce stai, părinte, pe cală, tot în prag? Iacă mă uit! Poate a mai nimerit cineva drumul spre munți. Mm -hmm. Eu n-am uitat ce ai spus atunci la Sibiu, că o să ne primești cu brațele deschise dacă se întoarce soarta. N-a trecut un an și vorba s-a împlinit. Numai o scăpai. Eu sunt Comitetul Național, singura întrupare. Lasă că nu e rău că ne-a mai rămas un pic de sămânțe de Comitet Național, pentru vremuri mai prielnice. Ia vezi, părinte, vine Dragoș, deputatul de la Peșta, sau nu vine? Ei, și ce, vrei să-l primești pe Dragoș? De ce nu? Da. știm noi ce ou clocește Dragoș sub soare. Da, la asta nu m-am gândit, Da, o să-mi iau seama. Du-te, părinte. Vă duc. E, ne înconjoară grofii, de -o parte cu armata lui Hotvani, ne trimite coșut de altă parte pe Dragoș, solie. Minunată zi, îți pare rău să o pătesc cu sânge Și să zgudui cu pognete de plumb Ia uite măgurile, domnule locotenent, Graț Da Fac înălțimile nuntă cu cerul Acolo după, după cele din urmă muchi Stau la pândă moții Cu mama în traistă și cu o în pietriș de aur Am avut dreptate, domnule Locotenent, Câte luni au trecut? Nici nouă și văile ardealului au și fost cuprinse de trupele nobililor. Cine ar mai ține aprins focul dacă nu ne-am fi păstrat cumpătul noi, neatinși, aici, în cetatea fără ziduri? Câteodată mă uit de sus de tot, peste măguri și visez cu ochii deschiși, mai ales în dimineața de toamnă. Se văd atunci munții de la noapte cu puenile fără prihană, în vale Mureșul și Târnavele, iar în, în față Negoiul. Cu zăpadă. Vorbesc munții și vorbesc capele, Își trimit povești și visează mărire Toți mocanii și toți românii Sunt pătrunși un singur vis, răsfirați cum sunt i vrea strânși într-o singură țară Cu chingile tari în slujba luminei Mume puternice să nască viitorul a susțit, domnul Dragoș. Nu aș vrea să fiu de față. Eu voi face în răstimp o inspecție pe măguri. Poftească, domnul Dragoș. Domnule Iancu. Noroc, domnule Dragoș. Noroc precum ție inima cu care vii. Dacă mi-ar fi noroc cu numai a 10 parte pe cum e inima de deschisă, eu aș pleca mulțumit. Ți aduc un prieten, domnul Iancu. Ah, nu veni singur. E să-l poftim în <laughs> Acel prieten al dumitale sunt eu Sau mai bine, acel prieten doresc să-ți fiu eu uh -huh. Îți închipui că poți fi prieten și cu mine și cu celălalt în același ceas Oricum, domnule Iancu, stăm față în față și desigur Domnule ta, îți dai seama ca și mine că întâlnirea aceasta Poate să însemne o întorsătură hotărătoare pentru lumea noastră de aici Adică pentru lumea noastră românească Domnule dragoș. Nu-mi prea place haina ce porți. Vei spune că e croită după cea din urmă modă de la Buddha. Și eu zic dumitale. Schimbo. În numele acestei lumi românești vorbesc eu. Dumneata vorbește în numele grofilor. <laughs> Eu vreau să fiu puntea de înțelegere, desparte-te de visuri, domnule Iancu, sau încearcă să te desparți cel puțin pentru va timp. Uh -huh. depune armele și aveți pace, pace cinstită pentru oricine și amnistie. Aud, să, să depunem armele? La picioarele cui? Armele se depun după câte știu la picioarele unui învingător. Unde e învingătorul? ți sfiește fiește să sarate? arate? Amnistie pentru cine? După un an de lupte în care norocul nu ni s-a strâmbat... N-a prins încă de veste că aici în munți E un popor care luptă Dumnezeu Iancu, sunteți înconjurați De toate părțile Nu trebuie să vă mai amăgiți Bine, bine, bine, dar atunci de ce ai mai ostenit până aici? Păi dorim să ocolim o vărsare De sânge care nu-și mai are rostul Și ar numai o vină Înfricoșată deasupra noastră tuturor Coșut e suflet mare da. Vă dă cuvântul că odată pacea statonicită Veți fi într-o toate deopotrivă Cu toți cetățenii Da, da, da da, da, știu cum să nu. Ne vom bucura de toată libertatea doar cu numele. Ce ceas fericit! Munții aceștia n-au să mizlit -mi până azi decât aur curat și sânge necorcit. Cum se face că în dumneata sângele se însoară cu toate păcatele, domnule Dragoș? Cum se face că sângele dumitale se bucură de orice haină de împrumut? Eu nu mă ascund. Eu sunt împotriva dumitale, dar fără cursă. Domnule Iancu. Ceva s-a așezat de-a în sufletul Dumnezei nobil, că nu mai înțelegi nici chemările, nici poruncele vremii. Deschide ferestrele, domnule Iamu. uite, pe mine nu mă tulbur și nu mă scos din țățeni și nu mă amețesc vorbele marculese fără judecată din patru zări. Eu cunosc na -ă, cazurile care se îmbulțesc peste noi, aici, pe acest petic de lume. Atunci, de ce te dai cu împărăția? Cred Crede, nu am părăție. Nu am părăție. Da. <laughs> Împăratul o să te înșele, fără ca cineva să-l poată măcar o să -ndi. Te îmbărbătează cu toate făgăduielele până are nevoie de dumneata Pe urmă, taci. Și pe urmă, uită. Uită. Nu fi că ar fi uităreț, ci fiindcă așa e slujba lui. <laughs> căluasă slujbă, domnule Iancu, a dus numai aminte. De un singur împărat s-a pomenit ca de o lumină între împărați. Dar nici pe acela nu l-a ținut în picioare omenia. Nici acela n-a fost destul de cinstit și destul de deprins cu cuvântul dat ca să nu înșele pe Horea al nostru. L-a îndemnat împăratul la răscoală pe Horea împotriva domnilor pământului. Pe urmă l-a dat fedeleș să fie tras pe roată. Când vântul dă în vreascuri și încetină brazilor, moții mai zic și astăzi, Trosnesc oasele lui Horea Ia aminte, Avram Iancu Umbra lui Horea Stă frânt între noi și ascultă Dacă ar avea trup Ar vorbi Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Am luptat și lupt Am crezut și cred Împăratul nu va uita, nu, nu, nu, nu, nu, nu va uita Fiindcă nimeni nu-și vrea să ieși rău Dacă împăratul ar uita El ar înceta prin aceasta chiar de a mai fi împăratul Domnule Iancu, te vei găsi odată În fața acelei cumplite virtuți împărătești Domnule Iancu, vreau să vorbesc moților. Domnule Iancu, de ce nu răspunzi? E poporul cu dumneata sau nu? Dacă e cu dumneata, atunci de ce te Trebuie să recunosc că ești foarte întreprinzător. Abia plecat de la coșut, ai și sosit aici. Abia sosit, ai și hotărât. Vrei așadar să miști clopotele și inimile împotriva mea. Pe drumul acesta trebuie să fii cu oarecare băgare de seamă E cam primejdios Am cugetul curat ne Dragoș, suntem în armistițiu sau nu suntem? Ai cuvântul lui Coșut? <laughs> Înțeleg să fiu bănuit că vreau să fac pe calul troian în cetate Dar nu mă vei crede așa de bicisnic și de negândit Să vreau să fac pe măgarul troian în cetate <laughs> Fac eu așa tristă figură nu sunt în mâinile voastre. Domnule Dragoș, viite, sunt gata să fac ce nu se cade și ce n-ar face niciun alt capitan. Îți dau prilejul să vorbești împotriva mea norodului. Ioane! trăiți domnule Prefect. Doi cai. Sunt 10 în curte. Bun. Tată Iancule, n-am văzut pe niciun Dragoș. Poate s-a răzgândit și nu mai vine. Sau poate văzându-mă s-a întors de teamă să nu-i fiu de nenoroc. Mă întreb însă dacă voia cu adevărat să vie că Nu o fi el cu mintea de totului tot luată de vâlve ori de rusalii Părinte, mă cheamă Ion Dragoș mm. Și nu ți-e neplăcut că te cheamă Ion Dragoș? Mie mi-ar fi foarte neplăcut să mă cheme Ion Dragoș Domnul Dragoș va vorbi astăzi poporului după e mare adunare la câmpeni Îți mulțumesc, domnule Iancu He, ne despart drumurile, dar îmi scot părăria până la pământ în fața cavalerului bun, bun, bun, bun. Mergem, domnule Dragoș, o luăm peste muchi În două ceasuri suntem acolo Spuneți te rău, locotenentului Graț că am plecat cu domnul Dragoș la Câmpen, la tocmi no. de oameni Spre scăpătatul soarelui mă întorc. Să-și potolească pușcașii Câte vreme domnul Dragoș și între noi avem armistițiu. Așa a făgăduit Coșut Să ne bucurăm că nu știm ce aduce celălalt ceas Să ne bucurăm, să ne bucurăm, bucur Cu eu v-am vorbit. Nu știu pentru cine vă veți hotărâ, dar atâta știu, stau în fața voastră cu inima curată. Cu Îți de găvanul inimii, curat și luminat ca argintul stricurat. Desemne prin partea aceea neacă golul, mă aștept în fiecare clipă să văd sărind un moț, mm. să-i smulgă masca de pe obraz, să-i răcorească puțin oratoria. Iubit popor... Eu m-am ridicat din prostime, fiu de țăran sunt și eu, fiu de român, iar astăzi deputat la pesta. Vânutule! Moți și bucimeni, împăratul băie deja, împăratul făgătuiește la necaz și uite! când e la bine, fiindcă așa e el făcut să păgăduiască și să uite. Altceva nu are de lucru. A ăsta, Voi suferim, așa, curaj asta, Voi sunteți așa cum sunteți oameni de suflet chiar și atunci când sunteți în rătăcire. Oameni buni, oameni de suflet și nici nu s-ar putea altfel. Păcatul e numai că prea vă încredeți vorbește, <gântări> în ridicate de valul ca ce aia. vă tot suflă la oreche dești fără temei. Ei sunt amăgitorii care vă tot poartă cu povești despre noua împărăție și minunile ei. Sunt trimis de la Buddha să vă aduc vestea cea mai bună! Yeah, yeah, yeah. O veste de aur pentru toată suflarea de față! Yeah, yeah, yeah. Voi veți bucura de acum de aceleași drepturi ca și grofi! Iauși mă! De acum copiii noștri o yeah. să-l sufle prea curatul nas numai în afrata! Dar fi bine așa! Dacă până acum <gătări> a fost egal cu profii, nu m-au obișnuit cu tine sau cu pielea bolă. Dar recrutare și Să în Dumnezeu! Sau cu ce alte vremuri! Numai de data trebuie să le schimbăm și deja! Și limba! <gătări> Cum mă schimbăm profi că mășine! Merozie și zbor, ti caros! Limba! Cine să-l ia? Iar dacă ar fi să-l ia, să stăm drept și să judecăm tot așa. Din parte, eu nu pricep ce-am pierde. Limba adevărată nimeni nu mai știe, iar toate limbile vorbite astăzi de la sunt blesteme, așa fiind. Și dacă toate limbile sunt blestem, nu e tot una ce limbă vorbește. Dă-i la noi, uite așa! Hă! Dragoși, Și schimba cu mă rog, să vintre noi, să ne vezi învățătura despre blestemul graiului! Aşântru. Fie blestem limba noastră, noi noi ținem blestemului! Așa, cultă e limba noastră! Îi ascultă, ia! Îi ascultă, ia! Îi ascultă! Îi Vă merge peste din vremi. Mă duc să vorbesc dincolo, pe cealaltă tribună, băcenilor. Aceia sunt mai înțelegători și s-au rându plecat. pentru cea din urmă de depuneți armele și dobândiți în schimb tot ce inima vă dorește. Ie, raiul ăsta, o să dea grâul pe când cu spicul cât și caiul, Cătrești! Raio groșiilor, cine a cupa? Ce a mai este Loc, loc, loc să tracă domnul deputat de la Domnul deputat de este făcut. Ia un tabărpa ca să ne pună la armă. Simpatic om dragos este, ha? Păcat numai că nu prinde. Fiind cam spânzurirujean. Necuratul, dacă ar avea chipul lui Dragoș, a zice că e aproape mai frumos decât mă așteptam. I-am dat prilejul să se bătrânze de credința moților și moților prilejul să vază un popândău de denaturat. A fost un câștig și de o parte și de alta. Domnule, Mariada! Hirji, ce vânt te aduce? Îmi intorci vizita? Mă așteptam să fii mai dreaptă la cântar și să-mi întorci noaptea. Sau vrei să-ți vinul? Ia că am venit! Mă bucur, Hirji, mă bucur. cine e domnul? Un prieten, locotenentul în Graț. Nu trebuie să te sfiești Uite, domnule, locotenent, ergi. Ar putea să fie piersică, dar din greșeală a fost botezată ergi. Ergi de la Prud Vin la noi din cealaltă tabără și alte echipuri Asta răscumpără pe lui Dragoș ce, ce, ce, de ce așa Mohorel, Mohorel Ți-au scos cârciuma la licitație sau Ești mâhnită fiindcă Oh, înțeleg Zi tot, fată Acum pot să mă jur că nu mai sunt Jură, Erji M-am măritat Dar să zic că te-ai maritat. Știi că îmi pare rău? Cu cine? Cu moarta Nu, nu stărnești deloc îngrijorare cu bujorii tăi asta e un tâlc? Cu cine spusești? Cu moarta mării tale Să fie cu iertare S-ar face atunci că eu rămân neînsurat Și nu mai mor niciodată Nu, măria ta, dumneata, nu Dar de mor prinde s-a sfârșit, mor eu Care va să zic că te-ai stricat cu rubedeniile Și de ce anume? Mi e rușine să ridic capul Măria ta Vine oastea grofilor ah, da. Și dintr-acolo vine că-ți e Dintr-acolo, că e cu vicleșuc și nu se cade să spui E pace ca să ataci pe la spate Hotfony a cuprins abrudul Cum? Să fi tot fost ceasul 1 Când mi-a intrat în ogradă roata de călărași nu minți, ergi. Dumneata săr, cu vorba și eu vă întreb ce vorba e asta. Dragoș ne-a tras neîmplinitul în cursă. Hotonia a pătruns cu trupele până în piața brutului, cu cai până în biserici și cu nerușinarea și mai departe. Iar noi stăm aici să ascultăm cum se catehidează Dragoș? Ergi, gândește bine și cântărește-ți vorbele. Nu ți s-a năzărit? Nici n-ai visat? Și nici nu te-ai după vorbe aduse de vânt? N-am visat. Da atunci, cum ai putut să treci din cu de linie? Pe furiș și prin vama cucului. Păi, și șați sunt bine rețea nu-i timp de pierdut. S-a zvърbim poporului vestea Stai locului. Dragoș măscăriciul înghite cuțite și scoate flăcări pe nas, iar oamenii cască gura la el, în loc să se îndemne toți pe creste și măguri. A nu se mișca, zic. Nu ți dai seama, Iancule? Norodul ar să șia. -și nu o veste, nu un cuvânt, un semn ar ajunge. Dragoș vorbește mulțime cu cuvințarea mea N-a fost poftit, ci el a dorit Și după cum se arată, totul a fost o cursă O cursă, o cursă, da, dar din partea cui? De unde știm că Dragoș e cu adevărat vinovat? S-a căzni și el cum a putut A fost poate de bună credință să las pradă furiei după ce i-am spus Haide, vorbește! Grați, mergi, ia pe Dragoș de pe tribună Pleacă, ascunde-l, dormă, vom vedea Tu, cu de pe maguri Tulnicul de alarmă nu dorm moții. Ergi, auzi? Toți la Ianco, dar nici moții nu sunt robi somnului. Vine, bine, bine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, vine, Închideți cheile munților, când pen la deal pe creastă, să înfrângem încă o dată dușmanul. L-au omorât pe Dragoș! A fost prea târziu. Dragoș, ucis! nu voi l-ați ci dușmanii noștri. Ca să ne întindă o cursă, Coșut a trădat pe trădător. Pe semne, n-a prea ținut la această postpăială de prietenie. И вот раз готовлю, делатал. Să vadul arieșului călărașului hotmănii, față lată! Nu s-a umflat părăul lui Sfarmă piată după poruncă? s au umflat, Mărieta! Parcă ar vrea răul să nască alt râu! Dar l au trecut! Pe urmă l-au trecut înapoi! Și-a gustat sta și la acum până. Odată, să nu mai treacă dată, să nu-l mai treacă! Alte vești? Ciocănitoarele numără zilele de când luptăm și se mută dincolo de Mureș. Înțeleg, sunteți obosiți. Mărieta! Mărieta! Pe și porniți pe Rusia, i-am tăiat în două cu o jumătate de munte. S-a zăpăcit complet râma și să a mirat fiecare parte unde a rămas jumătatea cealaltă. Lanțul trebuie sfărâmați, acolo, lovitură după lovitură, repede și scurte, din stânga și din dreapta, pe cât se poate din laturi și neașteptate. De seară prindem roguri pe măguri, să rămână de pomine săptămânile de foc. E, Iancu... De câte noți nu, nu mai dormim, graț. aplică mișcare pe cealaltă coamă Viermuiesc în vale, îl vezi și Parcă s-a prins în ei fiera pământului Ai, ai sus capul, sus capul, să vezi că-i răzbim Ia uite, îi vezi? Acolo, sub pădure, în runcul de vale se i vezi fără grijă, dumnealor Acolo intră menie și le dăm novitura Acolo, în pădure, ascunși în scoarța gorunilor Stă la pândă groza cu nici lui Ei, nu m tu stii cine Ioane, tu știi cine muma, românilor? Muma pădurii, măi! Muma pădurii, Ioane! Cea cu zburcituri și cu noduri ca sălcia bătrână. Să nu mai înjur niciodată de muma pădurii, că ei numele în deșert, ai înțeles, Ioane? Că de la muma pădurii, pasnic al lemnului, norocul moților, de la ea avem noi tot ce avem. Eu, fluerul, voi cetina și frunza verde, iar noi împreună toate biruințele. Așa, Ioane! Și-a fost șapte sărituri până în pădurea de-alături unde i vedea pe groza. Spune-i că hotvonii se încearcă la cheia lui să dea supra asupra lui când s-o zăpăci. Ca un berbec lovit între coarne cu dosul săcurii. Să-i mai dea una cu toată puterea. Intrăm în ei, măria ta, să râdă ei de toate pupezele din câmpie. Aha! Numai păduri, facem chisele Și cu smântână să se întindă miazma lor până unde s-a zămizlit ura nedreaptă împotriva noastră. A -a! Se bate cu oamenii lui Hot funny. Groza cu cleștele de rădașcă, a cui zdrobim, a cui măcinăm, Nu mai scapă niciunul! Iarăte, un glonte mi-a sfârmat ocheanul. Birui-mă încă o dată, dă-mă ocheanul, graț! N-auzi, Graț... graț. graț. Petre. Gheorghe... Grați, îi lovit în frunte Petre mai Gheorghe, de ce îmi răspundeți? Gheorghe, și tu Mort? Petre, și tu mort Se uită morții prin ochiune Stau morți gata de tragere Ascultă, grați. Încă unul de Uște de vânt Cel ce-a poftit vânt Să piară de foc Cel ce s-a dat focului Să se prăbușească de fier Cel ce slujește fierului Gheorghe ma Gheorghe, mă, Nu noi am dorit să se întunece cerul Și să se frământe noroadele Nu noi am dorit să cadă la pământ Făptura omului Nici să muște muntele de durere Nu noi am dorit să plutească Morții pe răuri Nu noi am dorit Mă, Petrim, săraci, noi n-am răvnit la belșugul celuilalt Flămânzi, noi n-am răvnit la pâinea celuilalt Noi ne apărăm numai ograda și sufletul și graiul și roadele și vecernia și pe muma pământului Află, tată, acolo unde ești, în vidra de sus Că ne-am sporit sufletul cu o nouă biruință Trebuie să să vindem ce mai avem Să vindem casa Degeaba, oh, dragutate Cine a cules foloasele Și cine e pornoase Nu, no, tată Nu pot să fiu înșelat Că dacă aș fi, ce ăsta avut totul Împăratul întârzie Nu se poate să mă înșele În ce lume strâmbă, scrântită și scâlcită Trăim dacă împăratul înșală Dacă aș găsi numai Cea mai mică semânță de nădejde Aș zice ah, Treacă, meargă unde s-au dus atâtea Să vindem casa, tată nu. Dacă nu încerc și asta, mi se pare că mașine ca la mal Eu cureț. știu că suntem aproape de mal Mai băiaturi, așa ai crezut-o de una. Și pentru a est mal, ți-ai jertfit tinerețea și sufletul Făgădui el, am dobândit cu mare berșug, Așteptam de 3 ani împlinirea Apar mm. că n-am fi fost niciodată cu nobilii s-a împăcat și a așezat în drepturile lor cele nou. Dar noi, noi parcă n-am fi Mai rău, împăratul vrea să fie lăsat în pace și fără să clipească măcar măi Iancule Fără să clipească ne-a aruncat oase de rost rășmașilor lui de ieri Tată, sună în tot ardealul că trece împăratul a. E rău sfătuit de netrebnicii din preajma lui Când a vedea, va înțelege nu trebuie decât să-l aducem în împrejurarea de-a vedea Prilejul ni se înfățișează cum numai odată într-o sută de ani Să facem tot ce nu mai se poate să se abată și prin munții noștri Voi încerca să vorbesc cu el Ah, nu Mie mi se pare că împăratul știe totul foarte bine Dar nu mișcă, fiindcă așa e ca treburile Și așa e vine bine lui Nu, nu, nu, nu. dacă o veni aici, împăratul nu se poate să nu mă primească Că mărturie stau aici apa și frunza pentru Iancu și dacă mă primește, nu se poate să nu mă auză Că om e și el ah, Și ah. cel din urmă om, de-ar fi tot s-ar cu tremura de nedreptate Sub care ne zvârcolim, fără vaet și cu dinții strânși. Mai Ancule, pe tine nu te vindecă nicio dezamăgire nu. Pe tine nu te vindecă nimic Tată, eu cred ah, no. Eu cred în el no. Tată, sunt bolnav de toate faptele Sunt ca un pom plin și părăsit Ajută-mă, tată, să aducem pe împăratul Vreau să stau în fața lui, vreau să-mi atingă el crengile și dacă l-ar bucura să mă scuture a, a, a. Pentru ala eu ce s-ar face să pună toți moții un pic de umăr. de ce nu? Sărbarea și bucuria nu e numai pentru noi, ci pentru toți Nu, nu mai pot să aștept de la nimeni nimic Fiecare casă, un fiu și mai mulți mi-a dat S-a irosit sângele, s-au mistuit sufletele Iar nădejdea fiecăruia era atunci mare Astăzi nădejdea unde nu e stins, abia de mai pâlpuie cum aș mai putea să cer ceva? Nu, nu, nu, nu, nu nu, nu, pot, nu pot Vreau să fac totul eu Vreau să merg, vreau să merg până la capătul drumului. Mai băiatule Mumăta, ta s-a coborât mai degrabă decât trebuia în mormânt Fiindcă prea s-a ostenit pentru casă Ea agonisită cu greu Casa asta din vidra. Şamu tu să mă prăpădesc la bătrânețe în grajul de sub vecinului? Nu, nu, tată Sfârșitul nu poate să fie acesta Azi, unii e împăratul? Poate la Cluj De acolo coboară pe Mureș Și tu crezi că vine dacă îl chemăm? Vine Bine, băiatul Ia casa Ia ce găsești Vinde tot Ia tot ce vrei să a spune cândva A fost odată ca niciodată A fost pe vremea Când Iancu și su. Au adus în munți Pe împăratul Tată, Văd cheile munților Și pe împăratul intrând Ia și cei trei viței din grajd. Nu te întrista, Iancule Nu, nu te întrista, nu sunt amărât Urge numai așa din ochi Apa asta nesănătoasă Iancule am o te-am văzut printr-o lacrimă ca printr-un ochian mare și învingător, ca altă dată. Avocatul acesta, Avram Iancu, e un răzvrătit, domnule Ghiodante. În ce înjurări l-ai cunoscut, domnule Șuler? În nu cam neplăcute. S-au opus unui ordin al generalului Puhner. Ah. Mai acum vreo trei ani. Da. Da, știu. A avut noroc că Avram Iancu, care ușit altfel, plătea cu capul. <laughs> Pentru îșprăvile lui ar trebui, vezi dumneata, aproape să-i se ordinul Mariei Teresa. S-a împotrivit poruncii de a dezarma pe moții. Evenimentele i-au dat dreptate. Viruința lui Iancu a fost o întâmplare. Mi-e destul de penibil că trebuie să recunosc totuși că soarta împărăției atârnă de asemenea întâmplări. Domnule Aghiotant, nu e admisibil ca acest individ să ajungă în fața împăratului. Domnul Advocat Avram Iancu. Da, poftim. Domnul Aghiotant. Da. Domnul Iancu? Cu ce vă pot servi la această oră neobișnuită? Domnule Ghiotant, aș dori, aș dori să am sfatul dumneavoastră Cu privire la o audiență la maestatea sa Cu privire la o audiență? Da Ah, da ha. Știu Ieri aș fi avut ceva de spus astăzi însă Nu Ați cerut audiența și vi s-a acordat Rămânea să vă prezentați aseară Odată cu toți tribunii Să depuneți omagii la picioarele majestății sale Dar nu ați binevoit no. Majestatea sa Împăratul În înalta sa grație A întrebat de dumneavoastră Sau mai bine zis A întrebat totuși De dumneavoastră și a spus Iancu a fost un luptător Foarte uh, vretnic Domnule, domnule Aghiotant, îngăduiți rog. E o înțelegere Eu n-am ocolit prilejul Din potrivă, îl caut Deoarece însă eu nu țin așa de mult La neînsemnata mea persoană Mi-ar fi părut neasemănat mai bine Dacă mai statea sa în, în alta sa grație Spunea cuvintele ce a voi să le rostească Despre poporul meu Iar nu despre mine statea sa a binevoit să rostească cuvintele așa cum le-a rostit. Trebuie să ne bucurăm că a binevoit în genere să vorbească. Nu e dreptul nostru al muritorilor de rând să dorim ca în altele cuvinte rostite să fi fost altele. Da. Și acum? Nu înțeleg ce mai doriți. Ați cerut o audiență. Audiența vi s-a acordat. Și dumneavoastră? N-ați apărut Nu vă dați seama Ați adus pe împăratul În situația cu totul nefirească Pentru un împărat De a lăuda o ființă Care nu era măcar de față Iată ceva cu totul de necrezut da, Nu doream o audiență cu o împreună Cei 100 erau toți oameni cu vază În alți drăgători Sau nici luptători Ce poți aduce la cunoștința maestății sale Împăratului când e înconjurat de atâția? Maestatea sa îți întinde mâna, îți surude și te întreabă de copii când nu ești insurat, de părinți când sunt morți și până să scoți în tuiul cuvânt El aș dat mâna următorilor zece Eu solicitându-o audiență am făcut-o fiindcă vreau să vorbesc maestății sale Năstrușnice păreri aveți dumneavoastră despre audiențele la maestatea sa Domnule Iancu Audiențele nu se acordă pentru a vorbi împăratului, ci pentru a-l asculta, mm. pentru a-i răspunde când ești întrebat și pentru a-i aduce în orice caz închinarea cuvenită. Sunt pe deplin informat că dumneavoastră ați pregătit această strălucită primire făcută maestății sale. De. Am fost foarte mulțumit și v-am dat prilejul sărbătoresc să aflați aceasta chiar din partea împăratului Din motive pe care nu le pot înțelege Ați ținut însă să rămâneți dincolo de cordon De nu cereați audiența Vă asigur că împăratul în neasemănata sa grație Descindea el la casa dumneavoastră Că nu se sfiește să calce niciun prag Ui, e foarte frumos, foarte frumos ceea ce spuneți Împăratul nu coboară însă în morminte. Cum? E casa dumneavoastră un mormânt? Da, de trei ani. Da. Casa noastră depostește un om cu sufletul ucis, de făgăduie prea înalte și neîmplinite. Ah. În acest punct, socotelile dumneavoastră sunt foarte greșite. Cum vă închipuiți că vom deschide ușa imperială unui om în stare să spună împăratului Că n-are memorie Domnule Aghiotant, maestatea sa a venit aici să ne vadă necazurile și pleacă fără să ne fi întâlnit N-am putut străbate până lângă urechile sale Moții și împăratul s-au văzut, dar nu s-au întâlnit Într-o mie de ani nu se întâmplă decât o singură dată o asemenea minune Cât am umblat în lung și în lat N-am auzit niciun suspin în întreaga împărăție Despre ce necazuri ați putea povesti împăratului? În împărăția noastră largă cât cerul nu sunt decât popoare fericite <laughs> Numai popoare fericite sunt în împărăție Da, așa poate să vorbească numai un aghiotant imperial Care prin slujba cioare, e o sândit să nu vadă decât aurore și credință chiote și lumină Eu voi fi aici și după ce pleacă domnul aghiotant imperial Eu voi fi aici și voi auzi și altfel de chiote Care seamănă mai curând a gemete de moarte și a blesteme pentru ziua de apoi Vă rog, vă rog să luați măsuri să înceteze să nu le mai aud. Domnule Aghiotant, admirând de lunga răbdare cu care ascultați acest limbaj, care amenință să degenereze în cine știe ce cuvânt ridicat de-a dreptul împotriva maesteții sale. Răbdarea îndeopște e o virtute. Iar răbdarea mea nu dovedește decât spiritul de libertate de care suntem pătrunși, diregătorii împărăției, sub noua oblăduire. Și noi avem virtutea răbdării și am dovedit unde a ajuns. De o mie de ori soarele s-a ridicat peste noi și peste dumneavoastră Dar s-a dus de fiecare dată de la noi spre dumneavoastră Și niciodată, nici o singură dată n-a venit de la dumneavoastră spre noi Și totuși așteptăm încă, așteptăm în liniște cu, cu inima strânsă în pumn, cu cuvântul zdrobit în gură Iar dacă eu vorbesc, vorbesc ca unul care vede și dincolo de această liniște Îmi dați voie să mă mir Că după jignirea fără precedent adusă împăratului adusă prin neprezentare la o audiență acordată, mai stăruiți pe o cale care, nu din vina noastră, rămâne închisă. Definitiv închisă. Definitiv închisă? Nu din pricina noastră. La porunca sau dorința împăratului? Uh, nu țin de cuvință să răspund la orice întrebare. Uh, domnule Ghiotan, dacă ar fi fost pentru interese personale, vă asigur că nu v-aș fi stingherit. Nu mai am nimic de pierdut Nimic de câștigat Eu nu mai sunt Mi-am dat numai puțin răgas să mai încerc Ce se mai poate încerca După ce totul a fost încercat Am crezut cum nimeni n-a crezut În șansa poporului român Și acum spuneți că drumul e închis Eu pentru mine nu voiam nimic Eu mă duc între goruni Maestatea sa a avut toată bunăvoința Și aceasta vă pot dovedi Iată Maestatea sa, în nemărginita sa dragoste față de supuși, dintr-o altă îndurare, va acordat pentru vrădnicie o decorație. Crucea pentru merite. Am răbdarea să aștept până când maestatea sa se va îndura să decoreze mai întâi poporul meu cu toate drepturile, cu toate drepturile nu numai cuvenite, ci și făgăduite. Înțeleg bine, domnule Iancu. Nu primiți decorația?" Greșit spus. Nu pot să o primesc. Nu mă simt vretnic să o primesc înainte de a-mi vedea poporul în așezare dreaptă." Să comunic maiestății sale?" Refuzul dumneavoastră de a primi decorații. Vă rog să aduceți la cunoștința maestății sale Faptele în întregime și întrucât se poate întocmai Că-i mulțumesc pentru gândul prea frumos De a mă fi găsit vretnic de o distinție atât de înaltă Dar că nu pot să o primesc Că m-aș bucura de decorație cu tot entuziasmul Dacă poporul românesc ar fi mai întâi decorat Cu împlinirea tuturor făgăduirilor. Și vă rog, vă rog să mai aduceți la cunoștința maestății sale că Aș fi cel mai fericit supus dacă aș fi primit în audiență. O decorație împărătească se primește fără condiții. Fără condiții se primește în lumea asta numai steaua cu care ne naștem, înaltă sau joasă steaua vieții și a morții. Domnule Locotenent, însoțește-te, rog, pe domnul Iancu în camera de alături. Îi voi împlini dorința. Voi comunica maestății sale totul tocmai. Servus friți! Servus fred! Mai sunt audiențe de acordat pentru azi? Ah, toată călătoria asta în munți cu maestățile sale e deosebit de penibilă. Pe urma, acest popor curios care pretinde că descinde de-a dreptul din colonii romani. <laughs> în loc să se bucure că i s-a dat prilejul să-și dovedească fidelitatea, mai dorește și recompense. Înțelegi friți? Nu putem în niciun caz să aducem pe majestatea sa în împrejurarea de a-i se aminti despre niște așa zise făgăduiri. Cred că maiestatea sa dorește să plece cât mai curând, să ieșim din munții aceștia atât de neinteresanți. Maiestatea sa se plânge de oboseală. A voi tocmai o discuție cu avocatul Iancu. Ah. E alături acest. Tânăr și trist duh al pădurii oh, oh, oh. Nu echip să mă scap Stăruie e grozav în dreptatea lui Vrea cu orice preț să vorbească mai maestății sale Am mm. căutat cât am putut să-l fac să înțeleagă Că cererea sa e inoportună mm, Nu știu cum să-l mai iau și ce să-i mai spun mm, Nu știi ce să-i spui Ai, asta e Maestatea sa nu mai acordă audiențe Punctum. Cred... Am mințit mult în viață, dar în fața acestui om moara minciunilor nu umblă cum ar trebui. Ca să renunțe, am căutat mai întâi să-l demoralizez în fel și chip, după ce l-am ostenit, i-am oferit decorația. Fără folos. Mm, nu ți-am spus că decorația e prea mică Să ofer lui Iancu o decorație pe care o au și alții O mie de caporale ai da, împărației da, Cum? Da, și eu am fost de aceeași părere Dar împăratul birocratic, cum îl știe Zicea că nu poate să-i dea o decorație mai înaltă Că trebuie să înceapă de jos În sfârșit, în sfârșit, îl știi tu De altfel, Iancu habar n ce decorații i s-a oferit eu nu um mi fără ambiții personale. Vrea să fie mai întâi decorat poporul românesc cu drepturile cei s-au făgăduit. Și omul din pădure. I am întors-o cum se cuvena sulezanța cu aceasta de necrezut. Orice ofițer imperial ar fi procedat la fel. Nu înțeleg. N-am mai putut să rabne obrăzarea, jignirea aceasta. Doar a refuzat mai maestății sale. Și atunci l-am... Domnule Locotenent! Cum e cu putință la -i... Cred, credeam că... Credeam că fac și dumneavoastră un serviciu Cu asemenea gesturi? Crezi că le faci onoarea? Domnule Iancu Da? Majestatea sa a binevoit să vă acorde audiența cerută Maestatea sa a binevoit Majestatea sa acordă audiența Iancu nu mai poate să apară în fața maestății sale, fiindcă Iancu nu e Iancu. Iancu, cel adevărat, a jărfit totul, ca să apară într-o dimineață cu obrazul curat și cu sufletul nepătat în fața împăratului. Acel Iancu a plecat. <tri> Ea ca de aici și de mai departe. Nu mă mai cunoști? Ești ibeși, tot un drag. Ce dă acolo unde să Sare, bădiță. Sare. Sare? Da. Pâne ai Vrei să primești pe emparatul cu pâne și sare. Nu-l mai primi că e de degeaba. Și e de degeaba și fiindcă nu vine. să speria de lăcuste. Domnule Iancu, tot umbli din loc în loc. Lungezi ziua cu cântecul și ți cauzi norocul prin urzi. <gânde> Ai dreptate, Ergi. Eu lungez ziua cu fluierul și mă tot gândesc și mă duc înapoi și caut. Caut să văd unde am greșit în șirul faptelor. Dar vezi, Ergi, Știu numai că eu sunt nevină la toate Și cam la ce adică ai fi dumneata de vină? Că se aude cântecul trist în toți munții? Cântecul trist? De la mine îl prind mierloie și îl duc în goruni În goruni, da Dar nu la împăratul Sul de foc ai fost odată, domnule Iancu che de fulger Azi umblă prin păduri focul trist de secea în tot umblă nu aprinde pe nimeni ca cu el, e liniște mare Liniște mare în împărăție Dar nici stingere Nu găsește focul trist Acum se face noapte și Apoi încetează și cântecul Știi, Eu vin din satul meu Din vidra de sus Am fost la popa păcală Și m-am înscris În cartea celor duși Am spus popii Părinte, se face noapte. Dăm cartea și cerneala. Și ce ai scris, bădiță Iancu? Numele de botez și numele de familie. Avram Iancu. Da, Avram Iancu. Numele a fost odată ca un steag. Și profesiunea. eroul românilor. Da, asta n-am scris-o eu. Nu. Asta a scris-o părintele păcală, că el nu știe... Cum a zis, Eu sunt focul trist. Eu sunt om, ergi, Om ca tine. De ce nu mai găsesc nicio bucurie? A mai trece vremea și o găsești iar. Astăzi e tare greu să fii om. Că s ar și au fugit verigile în toate părțile, toate părțile au fugit. Tata Iancule, bun sosit la noi, părinte păcala, e. ai venit și dumneata să vezi. Da, da, ai nimerit la zi mare. Iancule, te-am căutat prin toate pădurile. Vreau să vii cu mine la vidra. Tu nu mai ai casă. Vreau să stai la mine, că bate toamna la ușă și... Se lasă ploile pânzișe. Hai, vin vino la împărăția noastră De la Vidra Aude oh, Când mi se amintește despre împărăție Încep să se învârte pădurile cu mine Și când vine vorba despre fețele late Tot așa Las, fiule Las că împărăția care ne-a înșelat Se va dărâma ca Babilonul În locul ei S-a ridicat aici împărăția noastră o minune, numai lumină și numai a noastră. Cine să o facă? Ha? Eu nu mai sunt bun de nimic. Să vii alții, să vii alții, peste 10 ani, peste 20, peste 100 de ani, să vii alții, cu sutele, cu miile, cu miile de mii. s o facă ei în părăția noastră. <f General> Ați ascultat Avram Iancu, adaptare radiofonică după piesa lui Lucian Blaga Distribuția a fost următoarea Avram Iancu, Ștefan Iordache Tatăl, Mircea Albulescu Ergi Mariana Mihuț Dragoș, Octavian Cotescu Bătrâna, Ioana Ciomârtan Moțul, Mihai Mereuță Aghiotantul imperial, Ion Marinescu Șulăr, Ion Pavlescu. Băieșul, Andrei Codarcea. Graț, Nicolae Pomoje Popa Păcală, George Oprina. Avocatul Duhu, Nicolae Luchian Botez Ajutorul, Liviu Crăciun. Ilie, Radu Ițcuș. Al doilea adjutant, Constantin Dinulescu. Simon, Boris Petrov. Ianoș, Victor Strengaru. Giuli, Sorin Gheorghiu Jandarmul Adrian Petrache Mocanul Sergiu Demetriad În alte roluri Corado Negreanu, Janin Stavarache, Mariana Cercel, Virginia Rogin, Ion Henter, Jean Reder, Aurelian Napu, Dumitru Chesa, Vasile Lupu, Constantin Botez, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Ștefan Hajimă, Gheorghe Novac, Pompiliu Rădulescu Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Cristian Munteanu.